Kapitola sedmá Působivé, pověděl mi následující ráno Padre, dokonce i na vlkodlaka, obzvláště tak mladého. Prebodil jsem se uvnitř lustčiny mršiny, játra jsem používal jako polštář. Byl jsem nadspanej k prasknutí, páchl jsem po rybách a oleji a cítil se celý rozbolavělej a jako člověk. Vyvrávral jsem spod klemby žeber a opláchl se v příboji. Kněz mě následoval. Zeptal jsem se ho, jestli je expert na vlkodlaky, zatímco jsem si pískem drhnul z kůže Ingoust. No, vlastně ano, jsem. Zarazil jsem se a zavětřil. Nebyl jako já, to bylo jasné. Pokračuj. Jmenuji se otec Santiago. Nebýval jsem vždy prostým knězem v kostele. Jako mladíka mě Vatikán pověřil speciálním úkolem. Věděl si, že církev má vlastní skupinu lovců. Pro informaci, mě na matčina naléhání vychovali jako ježanského baptistu, ale já a náboženství jsme spolu nikdy nevycházeli. Bývaly to konkurenční organizace, dokonce i tenkrát, ale na žádnou církevní jsem nikdy nenarazil. Každý, s kým jsme soupeřili, to dělal kvůli penězům stejně jako my. Řekl bych, že to dává smysl. Vaše organizace byla založena roku 1895. Ta naše vznikla ve 12. století. Já býval archivář, proto o vlkodlacích pár věcí vím prajevel jsem svůj nedostatek vzdělání. Co je to, archivář? Nikdo, kdo vede záznamy. Jak si řekl, znám vlkodlaky. Například vím, že si nepochybně výjimečný. A to jako čím? Většina by teď seděla v lusčině břiše, ale ne tak pohodlně jako ty. Domníval jsem se, že luska pozře tebe, ne naopak. Většina mladých vlkodlaků je extrémně náladová a snadno se nechá vyprovokovat k zuřivosti, ale ty se smě mě nepokusil zabít ani jednou. <kým> Měl jsem na plno. Hádám, že by k tomu časem došlo. teď Santiago si nesl boty v rdce, aby se mu do nich nedostal písek. Stoupl si do vody. Co kdybych ti pověděl, že historie zná pár případů, kdy s podobně silným charakterem dokázal kletbu ovládnout natolik, aby vedl dlouhý a produktivní život. Nikdo mě nikdy neobvinil, že se snadno vzdávám. Odpověděl bych, že jsem jedno ucho. Mobilní telefon ztratil signál. Agent Stark zíral na display. Podařilo se mu dovolat do kanceláře, aby si odbyl povinné noční hlášení, ale když chtěl zavolat ženě, tak ho přerušili. Vždycky se vstekala, když se jí neozval. Tvrdila, že o něj má strach, ale on věděl, že je posedlá jeho ovládáním a nebude spokojená, dokud ho tím neotráví k smrti. Pravděpodobně interference z bouřky vysvětlil mu nápomocně agent Moscher. Myslíš, Einsteine. Stark ukázal na čelní sklosu Burbanu Chumelilo. Zbylá auta před nemocnicí brzy připomínala bílé hromady. Přísahal by, že za posledních deset minut napadlo pět centimetrů. Stěrače jeli na plný výkon, aby mohli sledovat parkoviště. Stark znovu zkusil telefon, ale ten ze tří čárek přešel k blikajícímu Není signál. Uplynula minuta nepříjemného ticha. Mladší agent poznal, že má šéf špatnou náladu. Neměli bychom jít do hotelu, navrhl Mošer. Proč jsme se vrátili? Říkal jste, že test vyšel negativní. Intuice, zalhal Stark. Prostě čekal, až se ukáží Briarwood nebo lovci monster. Pokud to bude Briarwood, půjde si trochu zdřímnout. Pokud to bude Herbinger, osobně zajde zastřelit zástupce. Věř mi, hochu, dělám to už dlouho. Někdy prostě agent musí věřit instinktům. Mosher přikýl. Mladší agent věděl, že Starka vycvičil legendární agent Franks, takže pokud Stark o něčem tvrdil, že to vidí jinak, bylo lepší věřit, že má pravdu. V UPKM existovala jistá speciální oprávnění, když jste sloužili s Franksem. Ten chlap zabíjel úplně všechno. Nejnovější historka tvrdila, že s pomocí nějakého udělátka od Isaaca Newtona odpálil skutečného starobylého, ale Myers prohlásil detaily o novozélandské operaci za přísně tajné. Zástupce ležel v horním patře. Měli tam rozsvíceno. Stark viděl pár procházejících lidí, ale jinak to místo vypadalo docela klidně. Možná to nakonec nebude tak zlé, Možná se policajti na noc vrátili domů. S nemocničním personálem se vypořádá s nás, a navíc jich to nebylo moc. Stark se zamračil. Vypadalo to, že se v pokoji přímo nad nimi něco děje. Žaluzie nebyly úplně zatažené, určitě tam zahlédl pohyb. Pokud si plán nemocnice zapamatoval správně, šlo o zástupců v pokoji. Stark zkontroloval mobil. Stále žádný signál. Mošrovi se podařilo potlačit zívnutí. Tak jsme tady, co se podle vás má stát? Něco, hádám. Stark obrátil pozornost zpátky k oknu právě včas, aby viděl skleněnou explozi, když oknem proletěl muž v modrém plášti. Divoce se obracel ve vzduchu a dopadl obličejem napřed na zaparkované auto v první řadě takovou silou, až mu z střechu. Věděl jste to? vykřikl Mošer. To se dá těžko přehlídnout. Tohle se dít nemohlo. Bylo to příliš brzy. K nedojde ještě několik dní, ale strnule na něj zírající mrtvola, která obarvovala s nich narůžovo, nelhala. Jdeme! Nařídil Stark a otevřel dveře. Sakra pane, vy jste vážně dobrý, vydechl úžasle mošer, když ho následoval. Hedr už nemohla zacouvat hlouběji do rohu, i když si přála, aby to šlo. Doktor se pokoušel Buckley mu pomoct, ale Bakly se jen ohnal a doktor prostě zmizel. Vzhlédla, sledovala krvavé cákance na stropě a očima postupně doputovala až k rozbitému oknu. Žaluzie vysely v kusech a mrazivý vítr do místnosti vháněl sníh. Bakly nebohého doktora Glenna prohodil oknem. Bakly na posteli seděl. Jeho křik ustal. Stále se třásl, ale vypadal nějak klidněji. Zabij mě. Prosím! Jakoby byl jeho jazyk příliš velký a komplikoval mu formování slov. Nemocniční košely měl roztrhanou, tělo pokrývaly chlupy. Bakly se podíval na své ruce. Byly napuchlé a každý prst měl červený konec. Prosím! Ústa se mu otevírala příliš široce, jako by se čelistní klouby posunuly dál do lepky. Zástupce temple byl v příliš velkém šoku, nehýbal se. Sestřička o dva kroky ustoupila, o něco zakopla a upadla na záda. Hedr vytáhla pistoli. Čou? Udělej to! Bakliho zasáhl další nával bolesti, ale místo normálního lidského výkřiku z něj vyletělo děsivé zavití. Celé tělo se vlnilo, kůže poluzavala, Hedr nevěřila vlastním očím. Vytí umlklo. Pak světla dvakrát blikla a vše se ponořilo do tmy. Kvílející stroje se zastavily. Jak umlkali nemocniční zvuky v pozadí, rozhostilo se zlověstné ticho. Jediné světlo poskytoval přízračný odraz v rozbitém okně. Hedr zvedla pistoli. Bakliho postel se silně otřásla. Čou? Žádná odpověď, jen těžké dýchání. Hedr se bolestně sevřel žaludek. Potřebovala na to veškerou sebekontrolu, aby dokázala udělat jediný krok odezdi. O pár vteřin později naskočil nouzový generátor. Zářivky zablikaly a rozsvítily se na poloviční výkon. Světlo bylo slabé a nestálé. Bakly zmizel. V posteli ho něco nahradilo. On to na ní zigral. Její ústa se pokoušela sformovat slova, ale nevycházel z nich žádný zvuk. Stále to byl Buckley svým způsobem. Lepka popraskala, obličej se protáhl do příšerného čumáku. Když se však na ně podíval, nějak věděla, že Joe už uvnitř není. Joe byl pryč. Vstalo to z postele, kroutilo se to a sypalo. Čelisti se protáhly za popraskané rty. Sestra vykřikla a začala se plazit ke dveřím. Zvuk upoutal bakliho pozornost. Protahující se hlava se otočila, upřela zrak na ženu. Její pokus o útěk něco spustil. skočil z postele. Stůj! Vykřikla hedr, ale to už tiskla z ani si nepamatovala, že by beretu vytáhla a odjistila, ale lesknoucí se hlaveň mířila přímo do středu těla, přesně jak ji to učili. Znovu stiskla spoušť, když jeho noha dopadla na podlahu a pak znovu, když se vrhl na sestru. Žena zaječela, jakmile se jí bakliho zuby zarily do hrudi a drápy do krku. Bakli bal hlavou sem a tam. Smíkal s bezmocnou sestrou, která mávala rukama i nohama a křičela, zatímco Hedr nepřestávala střílet. Bakli sebou trhl, když ho Hedr několikrát střelila do zad. Pustil sestru a zvedl hlavu. Od tlamy mu odlétl krvavý oblouk a Hedr ho střelila do krku. Bakli vstál, udělal pár kroků k východu a pak se zhroutil v chodbě. Hedr se třásla. U závěr pistole zůstal odtažený. Bereta 96 měla zásobník na 11 stran. Nějak je dokázala vypálit všechny. Kvůli adrenalinu její rány zněly jako nevýrazné praskání. Uvědomila se, že zadržuje dech. Soustředit se, krko nenová. Bakly se nehýbal. Nohy měl stále v pokoji, i když už tak nevypadaly. Vrátilo se jí periferní vidění. Sestra vykašlávala krev. Viděla její klíční kost. Pempl byl stále jako stuhlý. Hedr cestou ke zraněné ženě sáhla pro další zásobník. Náhle se třesoucí prsty potřebovaly dva pokusy, než zásobník zastrčili na místo. Hedr přidřepla k sestře. Zranění vypadala, jako by je zasáhla motorová pila. Na ji vytékala krev. Bakli z ní kus ukousl. Vyděšená žena se pokoušela promluvit. To je v pořádku, zalhala Hedr. Palcem zajistila zbraň a zastrčila ji do pouzdra, jak ji to učili. Jen zůstaňte v klidu, seženeme vám pomoc. Tohle ji také učili. Říkat zraněným, že budou v pořádku, i když věděla, že nemají šanci. Začněte před nimi vyšilovat a vykřikovat pro boha, vy jste ale zřízená, vy určitě umřete. A bude to stejné, jako byste je zabili vy sami. Tohle však přesahovalo hedřiny znalosti první pomoci. Netušila, co má dělat. Snažila se tlačit přímo na největší ránu. Mezi prsty jí stříkala krev. Nic to však nezměnilo. Proud slábl, až úplně ustal. Sestra byla mrtvá. Heder její jméno neznala. Musela to být nová. V Rávoravě se zvedla ruce polokty od krve a zkusila vysílačku, ale nedostala žádnou odpověď, jen statický šum. Přešla k telefonu u postele, ale i ten byl mrtvý. Potřebovala pomoc. Na chodbě se schromažďovali lidé, pacienti přilákaní střelbou a poslední zbývající člen noční směny a všichni se zastavovali a zírali na bakliho zmutované, chlupaté tělo, co tváří dolů krvácelo na koberec. Nakonec další sestra opatrně překročila Bakliho mrtvolu a šla pomoct spolupracovnici. Hedra poznala. Baileyová něco byla na ní hodná, když jí tu umíral děda. Co se stalo? Bakly jich chtěl sežrat, snažila se vysvětlit Hedr. Kde je doktor Glen? Pomalu ukázala na okno. Právě tu proběhlo něco opravdu šíleného. Baileyová se pustila do práce, ale Hedr věděla, že je příliš pozdě. Snažila se zachovat klidnou hlavu. Potřebujeme pomoc. Čejzy? Druhý zástupce tam jen stál s pusou do kořán. Mladík na její volání neodpověděl. Zástupce temple, zakřičela na něj. Vytáhni tu svou podělanou pistoli. Škubnul sebou. H ano, madam, odpověděl konečně, když se vrátil do reality. Hlídej bakliho, jestli se hne střel ho do hlavy, rozumíš? H ano, madam. Nejistě prošla kolem bakliho těla, ze všech sil se na něj snažila nedívat, Protáhla se mezi pacienty a šla za roh na sesternu, celou cestu zkoušela vysílačku, dočkala se opět jen statického šumu a zjistila, že nefunguje ani hlavní telefon. Dokonce ani vyčkávací tón. Energie, telefony i vysílačky byly mimo provoz. K čertu se vším! Co dalšího se ještě může pokazit? Pak lidé za ní začali ječet a temple střílet. Prout naštěstí vypadl chvíli před tím, než agent Stark vystoupil z výtahu. Zůstat trčet ve vypnutém výtahu, zatímco vlkodlak v budově požírá lidi, by bylo opravdu trapné jedna z těch věcí, které by se staly součástí legend U.P.K.M. Ostatní agenti by to nikdy nenechali usnout. Mošer ve zlomku vteřiny vytáhl a zapnul baterku. Jasné světlo streamlightky ozářilo celou recepci. – Schody? – Schody! – odpověděl Stark, když vytáhl Glock 20 Běž! – z opasku odepnul vlastní taktickou baterku a připevnil ji na prachovou krytku své desítky, než našli schodiště, ale prout pak znovu naskočil. Trhnutím otevřel dveře a přivítal ho ozvěna střelby. Na schodišti překvapili uklízeče. Muž na dva ozbrojence v oblecích jen zíral. Evakuujte budovu, nařídil mu Stark. Máte tu, ehm, zarazil se, krycí verzi se zatím nepromyslel. Myslel si, že má spoustu času do úplňku. Tenhle úklid bude pořádná fuška. Máte tu nahoře uprchlého šíleného vraha se sekerou. Utíkejte, jde vám o život. Proskákal kolemní pacient, jednu nohu v sádře, Berle někde zapomněl. Byl vyděšený. Hedr navzdory instinktům běžela vstříc nebezpečí. Starší žena v županu se hnala hned skokanem. Zaječela něco nesrozumitelného, odbelhala se do svého pokoje a zabouchla těžké dveře. Hedr zabočela za roh a prudce se zastavila. Potlačila výkřik. Byla to krvavá lázeň. Celá chodba byla obarvená na červeno. Byla pryč jen pár sekund. Připomínalo to scénu z průmyslové nehody. Je to jedno tělo? Dvě? Nebyla si tím jistá a opravdu to teď nešlo poznat. Prostě tam ležela hromada končetin. Podvědomně začala couvat do bezpečí. Uvnitř baklyho pokoje někdo zaječel. Její bota došlápla na linoleum a hedr si uvědomila, že ustupuje. Zastavila se. Navzdory tomu nejlepšímu úsudku, rozumu i logice, Hedr věděla, jak má dělat svou práci a nikdo ji nikdy neobvinil, že ji nedělá dobře. Dohajslu, dohajslu, dohajslu. Vytáhla beretu, odjistila ji a zvedla obě třesoucí se ruce. Šla vstříc bakliho pokoji. Na chodbu vylezl templ, ruce a kolena mu podkluzovali, jak se plazil krví. Košily měl roztrženou, krvácel z několika hlubokých ran. Pomoz mi! Dostal se k ní na pár metrů, když v jeho patách do chodby vrazila černá chlupatá masa. Bylo to neuvěřitelně rychlé a určitě to nebyl člověk. Zvíře templa popadlo za chodidlo a jediným hladkým pohybem ho vtáhlo zpátky do bakliho pokoje. Než zástupce zmizel, měl ve tváři výraz šokované nevíry. V krvi zůstala stopa po vlečeném těle. Stalo se to tak rychle, že Hedr nestihla vystřelit. Co to bylo? Bakly! Temple zakvílel bolestí. Hedr se přinutila pokračovat ku předu. Vydrž, chazy, už jdu! Pak se je vrátila do chodby. Stalo se to tak rychle, až to vypadalo, že se tam prostě zhmotnila. Uviděla ji a nezaváhala. Svrčením se na ně na všech čtyřech vrhla. Hedr opakovaně tiskla spoušť. Vzdálenost mezi nimi zvíře překonalo ve zlomku vteřiny. Nebyl čas uhnout. Zavřela před nárazem oči. Ozvala se drtivá rána, ale očekávaný náraz nepřišel. Hedr otevřela oči. Stvůra od ní klouzala po podlaze a Hedr by mohla přísahat, že se v její odporné zvířecí tváři zračil až příliš lidský výraz překvapení. Odnikud se objevil muž v kožené bundě, ochranářsky se před ní postavil. Zatřásl pravačkou, jako by právě udeřil do něčeho tvrdého. Zůstaňte se mnou. Vy jste, vy jste tu věc praštil? Přišlo mi to jako dobrý nápad. Zazubil se cizinec a ona v něm poznala dotěrného jižena, které dne zastavila. Nějaká šance, že tu pokutu teď roztrháte? Zvíře se zvedlo z podlahy, zařvalo a zautočilo. Pozor! Muž se klidně otočil, v ruce se mu objevil velký revolver. Střílel tak rychle, že výstřely splinuly v jediné prásknutí. Každá kulka tvora zasáhla přímo do hlavy. Stěny ohodila krev smíchaná s chlupy. Bestie se zhroutila a ochabla, se trvačností jela dál. Muž otevřel bubínek revolveru, vysypal prázdné nábojnice a zarazil tam novou šestiranou várku tak rychle, že měl nabito dřív, než k ním zvíře doklouzalo. Nevzrušeně zvedl botu a zapřel ji o zvíře, aby ho zastavil. Ja? jak? Co? Jak? zakoktala Hedr. Věc pod cizincovou botou byla bizarní, nepřirozená. Jeden z pařátů se zastavil jen kousek od její nohy. Fuj! odkopla ruku stranou. Cizinec si dával na čas, než zvířeti vpálil kulku přímo mezi oči. Hedr se trhla. Stříbrný kolky, vysvětloval. Zastrčil zbraň zpátky do pouzdra z kabátu, vytáhl cigaretu a dal se ji do pusy. Ty vaše normální jsou vlkodlakom k smíchu, ale dávám vám béčko za snahu. Hedr byla jako opařená. Ten nebojácný podivín se tu ukáže, odhodí to zvíře přes půl chodby, rozstřílí ho na mageru a teď mluví o vlkodlacích. Huch? Křivka hodnocení je ale dost strmá. Ačko mám rezervovaný prokluka, pro mě dělá. Ten jednou zabil vlkodlaka holýma rukama. Dalšího dostal tágem. Vlkodlaka? Jo, tohle je jeden to, hej, vlkodlak. Potvrdil a ukázal na tělo. V druhé ruce se mu objevil zipo, zapálil si. Dlouze potáhl, než vydechl oblak kouře. Jmenoval se Earl Herbinchere. Stále zírala na zvíře. Jo, ten chlap byl úplně klidný. Ani mu nevadilo, že má na botě mozek. Tohle je ta část, kdybyste mi normálně prozradila i svoje jméno, zástupkyně. Krkonenová. Byla ta věc skutečně bakly? Herbinger tomu říkal vlkodlak, ale to bylo absurdní. Upovídaná, co? No, zástupkyně Kerkonenová, gratuluju. Právě jste přežila útok monstra. Vítejte ve světě velkých kluků. Co kdybychom se teď podívali, jestli jsou tu další přeživší? Temple Překročila zvířecí pařád. Hedr o něm odmítala přemýšlet jako o vlkodlakovi nebo Joevi Baklim. Nemohla na to myslet jako na bakliho, aniž by tím ohrožovala svou příčetnost. V té místnosti byly další. Tak jdeme, řekl a sundal nohu z bestie. Naposledy se podívala na mrtvolu. Chybělo jen pár centimetrů, než by ji srazil. Děkuji, vyhrkla heder, když si uvědomila, jak blízko roztrhání byla. Z pistolí v ruce zamířila k bakliho pokoji. Neušli ani pár metrů, když se bestie za nimi zvedla jako obří černý stín a zabořila hedr tesáky do ramene. Zástupce kerkonenová se překvapeně podívala na Erla, když se do ní zuby zakously. Nevíra se změnila v pochopení, vykřikla bolestí. Vlkodlaky zvedl z podlahy, zatřásl s ní a pak ji odhodil do chodby. Policistka tvrdě dopadla na zem a klouzala polinu. Vlkodlak se obrátil k Erlovi a roztáhl z krvavené čelisti. Erl zareagoval a vrazil pěst Vlkodlakovi do čumáku. Zapraskali kosti, odletovali zuby. Znovu Vlkodlaka srazil k zemi ranou, která by jistě zabila každého člověka a když se pokusil vstát, nakopl ho do břicha takovou silou, až proletěl těžkými dřevěnými dveřmi. Nemožné! Nasázel novému vlkodlakovi do hlavy několik stříbrných kulek. V žádném případě nemohl být naživu. Nemohl! Všichni vlkodlaci jsou zranitelní stříbrem. Erl ho následoval do pokoje. Na posteli tam ležela stará paní, překvapeně sledovala besteje na podlaze. Stáhla si z obličeje kyslíkovou masku, ukázala na něj a nesouvisle něco zachrčela o divokém zvířeti, co ji vzbudilo. A mluvám se, madam, Pověděli zdvořile Erl. Nový vlkodlak se zvedal. Erl ho kopl do zátelku, přimáčkl k podlaze. Mohla byste si, prosím, zakryt uši. Počkal, dokud ho stará dáma neposlechne. Pak vlkodlakovi do hlavy napumpoval zbylých pět kulek. Na podlaze to udělalo hrozný nepořádek. Pacientka začala mačkat tlačítko, které přivolávalo sestru. Nemyslím se, že někde přejde, madám. to, že mi zrnou nemocnici, zasípala. Zbručením se zvedla z postele, vzala si hůl a zamířila ke dveřím. Pacientka pomalu opouštěla pokoj a Erl sledoval, jak se rány po kulkách zavírají. Sundal z opasku klip s náboji a před nabitím je zkontroloval. Jistě byla to standardní munice LM, stříbrná kulka ve standardní olověné střele s dutou špičkou. Velkodlak by se měl přizpůsobovat pokojové teplotě, ne sedávat dávat dohromady, aby mu zkazil den. Na, no, ať se prepadnu. Rychlost regenerace byla pozoruhodná, vyšší než prvé, skoro jako by se přizpůsoboval situaci. Už se zvedal a taky byl silný. Svalnatá bestie vstala z podlahy a odhodila Erla stranou. Sekl pařáty, Erl jen tak tak uhnul, než prosvištěli vzduchem v místě, kde mýval hlavu. Příliš rychlej. Zablízkly se zuby a Erl vlkodlaka klidně nakrmil svou pravou rukou. Desáky se zaklapli kolem bundy, škubal sem a tam. Erl přes kůži cítil tlak, ale neexistovalo skoro nic, co by proniklo minotauří kůží. Na kříži si pro podobné příležitosti schovával pochvu s nožem Entrek. Erl Čepel klidně vytáhl levou rukou a zarazil ji vlkodlakovi mezi žebra. Překvapený vlkodlak ho pustil. Erl se pohnul rychlostí blesku, prosekl čepelý soupeři hrdlo. Vlkodlak zavrávoral, chrčel, mozku se dočasně nedostávalo kyslíku, ale Erl si to uměl spočítat. Ten kluk byl příliš rychlý, příliš silný a už se začínal hojit. Erdl si s ním v lidské podobě neporadí a tolika lidmi kolem bylo nebezpečné vyvolat proměnu. Nečekaně se dostal do skutečného boje a toho kluka prostě musel složit, než ublíží někomu dalšímu. Větší zbraně zůstaly v autě a granát si do kabátu před odchodem na večeři nestrčil. Earl si všiml opuštěné kyslíkové láhve a dostal nápad. Jak ho učil jeho táta, Buba Sheckleford, nejlepší lovec monster, jaký kdy žil, když všechno selže, zabij je ohněm. Hedr se probrala v leže na zádech, dívala se na bzučící zářivky. Od nárazu ji bolela hlava. Na hrudí jí tuhlo něco teplého a lepkavého. Krvácím. Dezorientovaná se natáhla, strčela ruku pod zničenou košili a ohmatala si rameno. Popruh vesty zabránil nejhoršímu, ale i tak tu bylo několik ran v kůži, co slabě krváceli. Bolelo to, ale nezdálo se, že by měla něco zlomeného. Nejvíc jí bolela hlava, jak se praštila o podlahu. Štěstí mohla skončit jako ta zdravotní sestra. Když vstala, zasáhlý nával nevolnosti. Z nedalekého pokoje vycházelo praskání a bušení. Ten chlap Herbinger se asi právě nechával zabít, ale Hedr se soustředila na bakliho pokoj. Chase Temple byl zraněný a potřeboval pomoc. Musela ho odsud dostat. K bakliho pokoji vedla cesta z červených otisků tlap. Krev na podlaze klouzala. Musela se opřít o rám dveří, aby neupadla. Uprostřed nemocničního pokoje stál muž v černém obleku. Vysoký a se širokými rameny byl k ní otočený zády, v ruce držel pistoli a něco na jeho vystupování vyloženě křičelo, že je strážce zákona. Dorazila pomoc, díky bohu. Temple byl na zemi, živý, ale vážně zraněný. Baileyová ležela obličejem na podlaze, očividně mrtvá téměř dekapitovaná. Nad čejzem stojící muž se zeptal, pokousal vás, kousal vás ten tvor? Do nohy, procedil Chase přes zeťaté zby. Je to zlý. Pomozte mi, prosím. Hedr zahlédla mužů v profil, když smutně zavrtěl hlavou. Byl mladý s bíčí šíjí a krátkým ješkem. Chlape, to mě vážně mrzí. Co? Chase k němu natáhl ruku. Jen mě odsud. Oblek zvedl pistoli a chladnokrevně Chase e střelil dvakrát do hrudi a jednou do čela. Hedr by ztratila půdu pod nohama. V šokované nevíře otevřela ústa, ale nevyšel z nich jediný zvuk. Vrah sklonil zbraň a zakřičel ČISTO! Hedr pospátku zavrávorala, sáhla pro beretu, ale pouzdro bylo prázdné. Zbraň zůstala někde vzadu, kde dopadla na zem. Stále mátožná zakopla o utrženou ruku uklouzla v krvi a upadla. Zabiják to uslyšel a vyšel na chodbu pistoli namířenou na její tvář prst na spoušti. Ani hnout! Agente Starku, na chodbě mám dalšího přeživšího! Z vedlejšího pokoje vyšel další muž také v obleku a rovněž na něj mířil pistolí. Tenhle byl mohutnější než ten první, starší, holohlavý a ve tváři měl zlověstný výraz. Doprželé! Místní požár. Tohle bude spousta papírování. Kde je ta bestie, dámo? K smrti vyděšená se snažila udržet klidný hlas. Tyhle parchanti právě popravili Chase. Ona byla další na řadě. Vzadu, prosím, nestřílejte. Byla jste pokousená, kouslo vás to, chtěl vědět vrach. Zjevně netušil, že věděla, co se po zodpovězení stejné otázky stalo Chaseovi. Ne, jsem v pořádku, vyhyrkla Hedr. Oni mě zabijí. Věděla, že stačí jeden náhlý pohyb a oni vystřelí, ale musela něco udělat. Přála si, aby si vzala záložní zbraň, ale malá osma třicítka, kterou si zatím účelem koupila, ležela v šupleti s ponožkami, protože začala být příliš sebejistá. Na opasku však měla i další nástroje. Připrav se. Starší muž přišel blíž, stále na ně bedlivě mířil zbraní, když chytil potrhané kusy pláště a odtáhl ho stranou. Trhla sebou, jakmile se látka odlepila od rány. Chlap se kousal do rtu, chvíli studoval zkrvavené rameno a pak se otočil na svého partnera, zavrtěl hlavou a ustoupil mu z cesty. No počkejte, jsem v pořádku, co to děláte? Je mi to líto. Bude to pro vás nejlepší, omluvil se vrah zástupce templa, když ji namířil na srdce. Má upozornil ho starší. Aha, ano, pokrčil rameny. Na to jsem nepomyslel. Hlaveň se zvedla k jejímu čelu. Nemocnice explodovala. Kapitola osmá Mým novým domovem byla malá černá skála uprostřed oceánu. Bylo tu pár stromů, pláša chatrč. Celý ostrov se mohl přejít za dvě minuty. Pěkný místo. Prehodil jsem a prohlížel si chatrč, kterou tvořili zvázané kusy starého lodního vraku. Co sousedí? Santiago se zasmál. <laughs> Dostatečně daleko, že nebudeš v pokušení je sníst. Vylažení zásob na břeh chvíli trvalo. Na návštěvu se bude vracet jednou měsíčně. Kdysi žil jeden rytířský kapitán z řádu Kristova, jménem Bartolomeu Zárko Cabral. Pokousal ho kantrop, ale když strávil nějaký čas meditacemi v odloučení na vrcholku hory, postupně se svou povahu naučil ovládat a stal se obávaným válečníkem na straně dobra. Dokonce jednou zachránil prince Jindřicha plavce před upířím pánem. Byl to fascinující muž. Nebyl jsem se jistý, zda tím myslí rytíře nebo navigátora. Hm, a jak dlouho na té hoře meditoval? Dvacet let, než se dokázal ubránit návalu berserkovské zuřivosti, Řekl jako, ale hned se mě snažilo klidnit. Ty mi však připadáš jako učenlivý žák. Nikolaj v dálce spatřil stoupající ohnivou kouli. Oranžový záblesk přes poletující sníh skoro nebylo vidět, ale on za svůj dlouhý život viděl ve sněhu spoustu explozí. Táhlo se to až k velké vlastenecké válce a Stalingradu, a okamžitě podle zvuku i barvy poznal, že byla malá a podle rychlosti jejího zvuku kde k ní přesně došlo. S ohledem na podivné události, ke kterým v malém městě docházelo, to nemohla být náhoda. Zhodnocení exploze byla první souvislá myšlenka od nehody. Chvíli trvalo, než mu tvar vrátil plnou kontrolu nad tělem. On byl majetnický, ale věděl, že nyní je čas na pečlivě plánovanou strategii. Zajisté dojde i na nemilosrdné vraždění, ale prs zatím potřeboval nasedat sedadle řidiče Nikolaje. Ubohá analogie. Ticho, zasyčel Nikolaj. Světla podál silnice nefungovala. Vlastně zhasla většina světel ve městě. O 40 metrů dál viděl koncová světla sněžného pluhu. Uvědomil se, že narazil do stromu. Měl tři zlomená žebra. Propíchla mu jedno plíci, ta částečně selhala. V hrudním koši mu narůstal tlak, tak jak ho vyplňovala krev. To bylo nejvýznamnější zranění. Dále to byla několika násobná zlomenina z kosti. Přeražená levá holeň. Úplně zničený kabát od Armányho. Nikolaj se zamračil, když si zabořil palec do boku a vytlačil žebro z plíce. Dlaní zamáčkol kost zpátky do nohy. Maso se po odstranění překážky začalo okamžitě zacelovat, buňky spalovaly energii, aby se dostali do normálního stavu. Nikolaj vědě zatím rozuměl. V měl dvě samostatná biologická nastavení. Díky hrozivě velkému množství fyzické energie mezi nimi mohla rychle přecházet. Vedlejším efektem bylo okamžité napravení všech odchylek od těchto základních nastavení. Nikolaj to chápal, ale i po 80 letech mu před očima srůstající svaly připadaly jako magie. Co to bylo? Jen jediná věc na ně mohla mít tak silný účinek. Amulet byl nalezen vysvětlil Nikolaj Tvarovi. Falešný měsíc tu stále byl jen ne tak silný. Směr byl nejasný. Zavětřil. Ale zatím žádní vulkodlaci. Stále máme čas. Musí ho mít, Herbinčere. Neboť hlupák. Nikolaj vstal, vykašlal pořádný krvavý chrchel. Dýchání se pomalu vracelo do normálu. Cítil se mnohem líp. Nenech se ošálit nenávistí. Kdyby ho měl ten někulturný svůj svůč, už bychom byli mrtví. Určitě ho získal jeden z Herbingerových poskoků. Musíme ho najít dřív, než ho aktivuje. V tu chvíli si všiml mrtvoly chladnoucí ve sněhu. Co to má znamenat? Řidič sněžného pluhu. Přišel nám pomoct. Srazil jsem ho, abych nás ochránil. A měli bychom ho sníst. Regenerace si žádala děsivé množství energie. Nikolajův žaludek zakručel, ale on věděl, že lidské maso by jen rozpálilo tvara, až by se nedal snášet. Na tvoje pošetilosti není čas. Nikolaj odkulhal pryč. Než se dobelhal k BMB, kulhání se spravilo v jistou chůzi. Kufr půjčeného auta byl promáčklý, ale jemu se podařilo strčit prsty do štěrbiny, vylomit pant a kufr vypáčit. Puška, kterou si vyzvedl v mrtvé schránce, poškozená nebyla. Valst Lumičem byl mezi ruskými likvidátory Monster oblíbený. Bylo to logické, protože oni svoji práci rozuměli. Sklov hledí kobry se při nehodě roztříštilo, proto ho Sejmolo zahodil. Robustní železná mířidla jeho potřebám postačí. Vytáhl modrou maskovací vestu plnou náhradních 20 raných zásobníků 9x39, pak sklopil kovovou pažbu valu a zastrčil zbraň pod jednu paži. Našel náhradní plášť a oblékl si ho. Ne, že by potřeboval ochranu před mrazem, ale jen pro jistotu, pokud by musel vypadat nenápadně. Myslím, že čas na nenápadnost už pominul... Nikolaj tvara ignoroval. Zbytek zavazadel tu nechal. Všechno bylo čisté a nevysledovatelné. Auto si půjčil na falešný průkaz. Čas pečlivého vyšetřování skončil. Musí najít a neutralizovat Herbingera dřív, než bude příliš pozdě. Teď jen potřeboval nový dopravní prostředek. Motor nedalekého sněžného pluhu stále běžel. To bude stačit. Lov začíná. Smečka se schromáždila mezi stromy. Před nimi se rozprostíralo temné město, bezbrané, zranitelné a připravené ke sklizni. Energie byla odpojená. Čarodějnice ho ujistila, že veškerá elektronická komunikace s mějším světem byla přerušena. Hnala se na ně bouře. Na každou z města vedoucí silnici umístil tým, Lidé v Copper Lake byli ve všech ohledech odříznutí od bezpečí svého stáda. Až se zbytek lidstva dozví, co se tady stalo, bude příliš pozdě. Amulet nesmrtelného byl teplou váhou na jeho nahé hrudi. Dlouho spal, ale snil. A ty sny ho sem přivedli, aby mohl naplnit životní cíl. Byl silný, ale hladověl po další moci. Byli tu dva další jako on, kteří postačí k ukojení potřeb amuletu, přitahování jako můry k plameni, otroci svých instinktů, nasměrovaní sem skrze přetvářku a zradu. Otočil se ke smečce. Většina jich byla proměněna teprve v posledních měsících a tím pádem byli postradatelní. Jádro smečky ho doprovázelo již nějaký čas. Proměnil je, učil a ovládal Obtížný úkol provedený v naprostém utajení. Bylo vzrušující přemýšlet, co všechno dokáží, když se jim naskytne absolutní svoboda. Dnes tu jsou dva silní vlkodlaci. Každý z nich postačí, ale nejméně ten musí zůstat na šifu. Co se týče ostatních, proměňte je, pozřete, nebo skličte jako vlkodlaky. učiňte, co uznáte za vhodné. Prohlížel si hrozivé šelmy dřepící ve sněhu. Téměř cítil nadcházející masakr. Běžte, mé děti, běžte. Vlkodloci triumfálně zavili a vyskočili spod stromů. Hnali se z kopce, pod kterým čekali nic netušící lidé. Kořist nemá zdání, co se na ně žene. Sledoval odcházející děti, dělal si o ně starosti, jako každý správný otec. Čarodějnice je mlčky sledovala. Choulila se v kožešinovém kabátu, kvůli kterému vypadala větší než ve skutečnosti, pod kápí a šátkem byly vidět jen její lesknoucí se oči. Po obou stranách jí stály dva kopáči. Obří vytáhlé nepřirozené věci stály naprosto nehybně. Jejich abnormální postavy se v poletujícím sněhu rozeznávaly jen těžko. Z čarodějnice bylo cítit vzrušení spolu s nepatrným náznakem obav. Opravdu věříš, že tvoje děti dokáží přivést Herbinčera nebo Petrova? Přivést je? Samozřejmě, že ne. Slyšel zvuky rozbíjených oken, když smečka dorazila k domům na periferii. Mé děti povraždí ovce tohoto města, ale žádné z nich se nemůže měřit s lovcem nebo zabijákem. Čekám, že je smyčka vyláká soukrytu, naruší jejich malou hru a navzájem je na ně upozorní. Přeživší bude oslabený, připravený ke sklizni. Čarodějnice se v tlustém kožichu zavrtěla, Teď k jejímu pachu přibyla nervozita, téměř stejně silná jako obvyklý zápach fanatismu. S přibližující se chvílí pravdy jí možná začínala plně docházet hrozivá podstata jejich pomocníků. Zasmál se. <laughs> Opravdu se nemáš čeho pát. Oba bych je zvládl i předtím. S čím hle, ukázal na amulet, se mě nedokáží ani dotknout. Jsou zatraceně nevypočitatelní, zdůraznila čarodějnice. Na rozdíl od tvého otce, já nejsem takový blázen, abych Herbingera podcenil. Myšlenka zůstala nevysčena. jen by to přecitlivělou čarodějnici rozčílilo a on ji potřeboval soustředěnou. Mám to pod kontrolou. Následovalo dlouhé chladné ticho, než odtušila. Dobře. Dole jeho děti. Kořist byla obklíčena. Nutilo ho to k proměně, aby i on oslavil lov. Musel se však věnovat dalším povinnostem. Roky příprav se naplní v této jediné noci. Prostě buď připravená. A mě si strach nedělej. Čarodějnice byla této misi stejně oddaná jako on, i když zcela odlišných důvodů. Větrem se nesl křik umírajících. Pevně se sevřel amulet. Stark si uvědomil, že s vůdem na cestě ho agent Moser právě stál balík peněz, když zastřelil zraněného policistu. Byla by to snadná odměna, proto chtěl Mošera zarazit dřív, než sejme i tu holku. Právě formoval slova, když se celá nemocnice otřásla. Z dál na chodbě vyšlehl oranžový oheň a Stark se vrhl na podlahu. Většina plamenů se rychle rozptýlila, zvedla se ke stropním panelům a zanechala za sebou jen kouř a dusivý prach. Byla to malá exploze, ale zaručeně si získala jeho pozornost. Co to sakrapilo?! křikl Mašer, když zvedl ruce z hlavy. Stark se rozkašlal kvůli okolnímu prachu. Převalil se a vstal. Já nev. Slabá bolest v rameni a další v boku a pak si málem ukousl jazyk, když se mu celým tělem prohnala příšerná, doběla, rozpálená agonie. Svaly se samovolně sevřely, upadl zpátky na podlahu. S výjimkou křičovitého škubání se nemohl ani pohnout, dokonce nedokázal ani křičet. Bolest odezněla stejně rychle, jako přišla. Co to, čertu? Zraněná policistka seděla, něčímu mířila na hrd, a Stark spatřil tenké dráty vedoucí z jeho těla k té věci v rukou ženy. Ty se svi... Znovu ho ogrilovala tejzrem. Mošer nesrozumitelně zavil a chytil se za obličej, převaloval se a svíjel na zakrvácené podlaze, zatímco policistka vyskočila na nohy a utíkala o život. Zmizela v kouři dřív, než Stark znovu nabil dostatek kontroly nad svým tělem, aby mohl zvednout glok a poslat za ní naslepo pár střel. Znechuceně se natáhl a vytrhl si z těla dráty Tejzru, Škubl sebou, když mu rybářským háčkům podobné hroty roztrhly kůži. Mošre, moje oči, kvílal Mošr, nic nevidím. Pak se Mošr nekontrolovatelně rozkašlal, když se mu naleptaly sliznice. Ve vzduchu se vznášilo tolik zbytkového pepře, že se z toho stárk málem zalknul. Jen z pouhého pohledu na agenta Mošra mu slzely oči. Policistka jeho partnera postříkala pořádně, pokryla mu obličej lepkavou oranžovou pěnou. Co si to dovolila? Rozuřený stárk vstal a rozběhl se za ní. Doběhl k hořícímu pokoji a rychle se rozhlédl na obě strany. Policistku nikde neviděl. Hej, se jsem vrát, zakřičel. Hej, agente stárkou. Oslovil ho někdo za jeho zády. Otočil se a spatřil obrysy muže procházejícího kouřem. Máš tu křipavý hlokadlaká. Erl Herbinger trhl palcem kohni. Byl i oný vůči stříbril. Vážně si nedělám srandu, tak jsem mu restoval prdel. Myslím, že všichni přeživší pacienti už odsud zmizeli. Neviděl si tu někde hasičák? Napadlo mě, že bych to měl uhasit. Mizernej páchnoucí blkodlak měl tu drzost postavit se Starkovi přímo před obličej a vytáhnout balíček cigaret. Herbinger se jednu strčil do pusy, zarazil se a natáhl ruku s krabičkou. Chceš jednu? Stark zaskřípal zuby. Byli tu lovci monster. Herbinger ho připravil o jeho zabití. Všechno zničí. Agent UPKM se rozčílil tak, až cítil, jak mu rudne tvář. Právě ho ponížili, když ho júperázká policejní nána sejmula tajzrem. a teď se mu posmívalo zněvé vonstrům. Stark zvedl velkou ruku s glokem a namířil ho přímo do Herbingerova úlisného vlokodlačího ksichtu. – No, beru to tak, že nekouříš. – Jsi začenej, vyštěkl Stark. Herbinger nevzrušeně povytáhl obočí a připálil si. Zaca, máš s tímhle vším něco společného? Vy podělaný držíte spolu. No, to vážně vysvětl je. Proč jsem zrovna jednoho upálil? Kous ohně konečně aktivoval protipožární rozprašovače kolem hořící místnosti. Herbinger otráveně vzhlédl a vytáhl promáčenou cigaretu z pusy. No, tohle někdy nesklamé. Voda musela v trubkách být dlouho, protože byla tmavá a zkažená jako starková nálada. Agent zamrkal, když se mu dostala do očí, ale na zákažného vlkodlaka mířit nepřestal. Teď se mnou, musíš zadpovědět pár otázek. Poslouchej, Starku. Herbinger vypadal trochu nervózně. Na silácký řečičky UPKM teď nemám čas. Děje se tu něco divného, něco špatného. a já musím zjistit, co, než přijdou k úrazu další nevinný lidi. Stáli tam zírali na sebe v umělém dešti. Na no dobře, zkusím to znovu. Právě se nám tu někdo poprvý proměnil ve vlkodlaka a to nemáme úplněk. To se nestává, to se nemůže stát. Navíc byl imunní vůči stříbruk. Tobě to nepřipadá divný. V celém městě vypadla světla a já slyším vytí dalších vlokodlaků, co touží po krvi. Venku něco je něco zlího a já cítím, že se to blíží. Nemáme moc času. Glock se ani nehnul. Herbinger si povzdechl. Protoči navrhuji, abys tu hračku sklonil, než ti ji narvu do prděle. Stark přimhouřil oči. Ty! Ty mi vyhrožuješ? Na pleště nevzvu. Tak co bude, agenté? Necháš mě dělat moji práci, nebo se s tebe stane problém? Stárka šokovala Herbingerova drzost, s jakou mu vyhrožoval. Agent UPKM zastrašoval lidi už dlouho a nikdy to nebylo naopak a proto mu chvíli trvalo, než sloba vztřebal. Kdo si myslí, že seš? vyprskl. Herbinger se pohyboval rychleji, než mohl Stark reagovat. Srazil pistoly stranou. Druhou rukou chytil Starka za tlustý krk a narazil ho tvrdě na zeď. Starkovi boty opustili podlahu, když ho Herbinger zvedl do vzduchu. Kdo si já, myslím, že jsem? Vyjel na něj Herbinger, když mu vytrhl Glock. 120-kilového Stárka držel pár centimetrů nad zemí a svaly se mu ani nezachvěli. Já nakopávám zadky Monstrum Deal, než si ty na světě. Sežral jsem chlapy, vedle kterých bys i v nejlepších letech vypadal jako slečinka. Jsem Earl Herbenčer, ty sráči. Stárk lapal podechu. Herbinger povolil sevření kolem krku, pustil agenta UPKM na zem. Vytáhl ze Starkovi pistole zásobník, trhl uzávěrem, aby vyhodil zbylou kulku v komoře a pak pistoli zahodil do chodby. A ty bys na to raději neměl zapomínat. Stark se zvedl na kolena. Herbinger ho absolutně ponížil. Bylo pár věcí, které zvláštní agent Dax Stark z úřadu pro kontrolu Monster nemohl vystát a jednou z nich bylo, když s ním vytírali podlahu. Měl větší vztek než strach. Právě si spodepsal rozsudek smrti, zachrčil. Herbinger na agenta zavrčel, po obličeji mu stékala voda. Věřit si to s Majersem. S tím se otočil a odešel mezi tvořícími se kalužemi. Prostě se mi neplatí cesty. Tahle je mimo tvou ligu. Když napůl slepý moše našel stárka sedět na podlaze, proklínajícího rozprašovače a mnoucího si pohmožděný krk, Herbinger už byl pryč. Mobil neměl signál a telefon v nemocnici vyzváněcí tón, proto Earl zamířil zpátky ke svému autu. Původně to měl v plánu sfouknout celé sám. Myslel si, že jeho stará nemezis Nikolaj je tu ze stejného důvodu, ale tohle bylo něco úplně jiného. Él byl na svoji tvrdohlavost pyšný, ale nebyl idiot. No, možná s výjimkou chvil, kdy se v blízkosti surovců nechal unést svým temperamentem. Do pohybu se tu dalo něco podivného a chlap by měl znát vlastní hranice, do čehož určitě spadala i celá smečka vlkodlaků s trochou černé magie. Použil satelitní telefon, aby zavolal Julii. Během chvilky sem bude moct poslat nejbližší tým a jak ji znal, tým Kazador se za ním moc neopozdí. Stark se pravděpodobně postará, aby se město hemžilo i agenty UPKM. Co se na internet dostali fotky z incidentu Arb Munep, byly obzvlášť nervózní. Společně s pěti minutami to pořádně otřáslo statutem kvot. Naštěstí pro UPKM většina konspiračních týpků prohlásila Armuneb za mimozemskou vesmírnou loď a ze směšňování lidí kvůli UFO bylo pro vládu stará známá písnička. Ale ve zdi se objevily první trhliny. Zdálo se, že je s každým rokem těžší udržet tajemství pod pokličkou. Erlovi by provalení vůbec nevadilo. Pokud by se pravda dostala na světlo, fakticky by mu to práci ulehčilo. Jen si představte, kolik zakázek by mohli lovci Monster mít, kdyby jim dovolili reklamu a Dwayne Myers by jako bonus ze všeho toho stresu možná dostal infarkt. RUPKM chápal. Sice je pořád nesnášel stejně, ale rozuměl důvodům jejich taktiky. Když došlo na obranu jejich vlasti, byly naprosto bezohlední. Například roztomilá policistka, kterou se snažil zachránit Kerkonenová, byla prakticky mrtvá. U PKM je najde a zlikviduje. Nedalo se s tím nic dělat. Zklamal jej, když podcenil mladého vlkodlaka, přestože v žádném případě nemohl vědět, že bude imunní vůči stříbru, ale ve snaze zachránit všechny ostatní udělá vše, co bude v jeho silách. Bouře nabírala na síle. Viditelnost klesla na pár metrů. Ledové krystalky ve větru mu drásaly tváře jako zmrzlý smyrkový papír. Mráz nedokázal potlačit velkodlačí hypermetabolismus. Slyšel, že tuhle část země sužují příšerné vychry, ale tuhle určitou bouři podezříval, že souvisí s předchozím jevem. Jeho podezření se potvrdilo, když zkusil satelitní telefon v autě a neměl signál. Earl za tu hračku zaplatil spoustu dolarů. Vyvinula ho Delta Force a měl by zachytit satelit i z odvrácené strany měsíce. Ani obyčejné rádio nic nechytalo. Byl v tom sám. Earl seděl v kabině a naslouchal blizardu, který narážil do okna a otřásal autem. Výpadek elektřiny a komunikací mohl bezpečně přidat na seznam podivností. Nikolaj tentokrát otevřel pořádně hnusnou plechovku plnou červu. Bez posil se bude muset držet původního plánu. Najde Nikolaje a vymlátí z něj duši. Ale kde začít? Vytáhl z kapsy vlčí mor, zavřel ho zpátky do plastového pytlíku a strčil do přihrádky. Tím se pro Nikolaje stane větším terčem, ale musel to risknout. Jeho vlastní smysly nesmělo nic omezovat. No, samozřejmě, kromě kouření. Toho se vzdát nemínil. Él stáhl okénko a okamžitě ho zasypal plavý led. Zhluboka se nadechl, větřil pachy ve městě. Byla prolita krev, ale nejen v nemocnici a blízko ní. earl přepnul terénní auto na pohon na všechny čtyři a vyrazil za pachem smrti.